Ez daki baina ni badira bi gauza pixkan nardatzen autenak erretreten inguruko eztabaidetan. da baidetan. Lehena, langabeak aipatzen direla populazioaren zati berezi bat balira bezala, langileak ez bezalakoak. Eta bigarrena lanaren banaketa ez dela inoiz edo kersik aipatzen. Halere, hor badugu arazo bat, langabezia horrein egitu razkoa bilakatu da honek er nahi du delala gehiago denentza lanik ekonomiaren azkuntza sobera aula baita eta hori ez da laster konponduko eta lainitz gu baino eraginkorrago egiten baitute Abiapuntu hortik astero hogeitama edo du berrogoiurren egiteko lanik denentzat ez baita oringo sistemak lanar banatu ordez zer egiten du prekarietatea banatu Formakuntzak luzatu, bizian zehar lanaz aldarazi eta formakuntzak berrizeginarazi, mugikortasuna malgutu, lan kontratu mugagabetan sedeidetsan direnak hasierako entsaio periodoa luzatu, lan postuetatik botatzeko arauak errestu, bai lizantziamenduak, bai ere e, borondatezko lanpostu usteak eta bar. Honek prestatzen digun panorama denak noizbait langabezian egon ginen edo gaude edo egonengara. Hots, langabeak ez dira bertzeak, denboran zehar ikusirik denak garano izpait langabeak. Horregatik behar dira langabeen eskubideak defendatu, gaur berean langabe egonik edo lana izanik. Baina, prekarietatea banatu baino bada bertze bide bat, lana banatu. Gure biziak egoera prekarioz beterik utzi baino, desagertzen ari den lanaren gibeletik korrika ibi baino, astero egiten dugun lana murrizten eta parte katzean alko ginuke. Bide hori bakarrik diru publikoaren aldetik begiratzen badugu ere, diru gutiok ostatuko luke lana murriztea eta partekatzea lana prekarizatzea baino. Baina hortaz gain, klima dugu berotzen eta erotzenari, mundu mailako sekulako ingurune krisi baten erdian gaude, eta horri behar bezala egiteko guti kontsumitzen duten eta denbora libre aski duten populazio osasun txuak behar ditugu. Idei honekin usten zaitu eta hemen dik bihaste arte.